Alhamdulillahi Rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala Rasulina Muhammadu ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yumi ddeen Allah'u nama dhore falanderojim, vaten pritim ddeem dha faalik rkojim Lavdata dha vakimata Allahu chafri mi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifamilnat i shokat Dha jlada qindikin rukh natura dirindin dha funtik saibot Dha të nërodhë lezërëve sëmëtarë, përgazdojmë me dësonëtë, me lene la të mënuarë, me ajetet e surës e radë, dhe jetësimin e këtyre ajeteve. Kemi përmandur në fillim të takimeve tona se nuk është qëlim i takimeve tona vetëm komenti ajeteve, apo përmandja e kuptimeve të ajeteve. Mirë po, për te i kuptimeve dhe për te i komenteve, të japim edhe uzime për jetësimin a jetëve. Kërë është dalimin mes kuptimit edhe jetësimit, jetësime e jetëve në kuptën që ato a jetët i zbatojmë, të bëjmë dhe tatë mësimit a jetëve dhe kuptimit a jetëve të pranishme edhe në praktiken tonë të përdiqme. Jo të imbetëm këto mësime të deponuara në zonë në informatave tonë, brend dëmendjeve tona, zemërave tona e kështë më ratë, mirë për të te kalën këtë dimenzion, që dalin jetën e për ditëshme. Pavarësisht se për qëfar aspektit i jetës flasin këtua jetë, do të të për për qëfar tema flasin, nga se kemi thënë se temat që i tretën Korani, duhet të të të tëmë që tjenë tema tona problemet që i Qurani, të jetën Kurani duhet të tentojme në shqikujme sa jenë përlimet tona. Për brengat, për gallet që fëtët Kurani, duhet që edhe ne të tentojme ti përshtatim brengat tona ma ato brenga që Kurani thësa, ato duhet ti në brengat e juaja. A dhe kjo është një falle jetësimit një jetërinit një, një përdithshme. Jo vetëm aspekti veprimit, por kur thëm të jetëson praktik të jetën në kuptën që edhe temat e Kur'anit janë tema tona të diskutojmë për to, pordhërtat që Kur'ani thot duhet të keni ti nderët tona, e kështu më radhë deri te ato që kanë në praktikën dhe me, me veprën jetën e përditshme. Allahu xhallaahu ala sunn-e Rad kemi përmendur se në fillim ka folur Allahu xhallaahu xhelaluhu për librin ka folë për atë që i e dha këtë liber, dhe pastaj ka folër Allahu Gjellewala për atë që e ka zbitë liberin për vetën e ti. Që nga të regonë Allahu të vare, ka o talë e se, a i që e ka zbitë këtë liber, është Zote Gjellegjellal i hu. Dhe në kuadrë të kësaj që Allahu ka folë për veprët e ti madhështore, e që për nëstur e veprëve njëtë Allahu Gjellegjellal i hu, edhe këtu Allah nga ka përmendur se, e që qëllimi i kësaj njohjeje të Allahut xhalla xjalalu. Këtë kuptim që dalë nga njohja e Allahut e ka një aspekt je të jetësimit. Cëndertaj aspekti i jetësimit, laakum bi liqa'i rabbikum tuqinun, që jëti ndbindën në të takimin me Allahun. Prandaj tema jo tem e takimit me Allahun xhalla xjalalu, tema e llogaritëdhënjes, dalës para ty duhet të jetë tema përditshme në jetën tonë. Jo të jetë temë e ligjëratave kur ti vjen rradhas se si legjërat, jo ti te me këshillava, kur ti vjen rradhas si këshill e dëgjojm, por ti at në agjendën ton ditore e përditshme dhe e vazhdueshme. Në ky është një aspekt i jetësimit. Kur ti në vazhdimsi tenton të që të gjitha veprimet e tua në jetën e përditshme ti koordinosh me këtë kritës koronora, që më dal para llap me dhon llogari. Pashati që i them thos Allahu jalla kav lidhën mes Filimit të krimit dhe fundit, duke nga thënë se gjithë që e ka qëlimin e vetë. Edhe këtë kosmos i gjërë, i pa fund për neve, gjitha këtë shenje dhe argumende që Allah Gjellë dhe Gjellë i ka shpërndane për kosmos e që një disa i shojmë e shumë nga të një këtë i shojmë, të gjitha këtë oralisht i shërbejnë një rjutë. Disa nga të i shërbejnë një direkte për të jalesu jetën, Është shumë nga ato i shërbëojnë që ai ta njëqëllimën e krimit dhe duke u përshtat rregullave që funksionojnë këto argumentet Allahu te leuala të përgaditen të por për dalin për ta. Dhe kjo është ai aspekt i jetësimit që ti të përgaditesh për dalin për Allah te barekuta. Dhe kimi thon se kur shuojmë diellin edim rolin e tij dhe edim se si i bien të funksion dielli normal. Dillë funksionë i funksionën nërmalë atër kur i bindet urnëve të latë gjele gjelelu. Dhe, gje dhe përderi sa i bindet dillë dhe urnëve të latë edhe jetër nështë nërmalë. Përëndaj, nekë duhet që të marim sim nga këtu kryesa. Të slatë, kur funksionojnë nërmalë, jashu i mëharim. Edhe cilë është funksionimit nërmalë i një rjutë, tjetër bi Allahut. Që kjo është funksionimit nërmalë? Falëndimin dhe begative, nështimin dhe Allah Gjell e Gjelluhu, realzimi i qëllimit të kryimit, roli i ti njët e kështu më radhë. Ndërsa, dalja nga këto binarë, realesht bëhet pastaj e rëzikshme pënirion. Si kurse kur del lumi nga binarë, nga shtrati i vetë, e del deti nga shtrati i ti, e mund del zëmërujt ndë një nga këtu krisat më dha, nga orbite vet, e vetë, e kështu më dha që kanë do meneve, mund tjetë edhe shkatrimtara. Prande edhe njëri kur dhe nga binartë e vetë, dhe nga orbite ati e cektuar që Allah e ka dhonë këmelevizë, nuk e luën rolën e ti, ajë realisht bëhet pastaj i rëzikshëm edhe për veti, për pastaj edhe për të tjere. Dhe njojë e kësaj të nërdovëzër është pastaj edhe një urëzim praktik, si duhet njëri u me, o dheqit e dhe ti, qka është nërmale, temat e ti përdiqme, e tira që i cekëm deri më tani, e detalisht i këmi svegua në takimin e kaluar. Edhe pse Allahu Gjellë dhe Gjellahu, do në këtë mënyr, ka qëtë bukur, ka qëtë detajzuar, i ka sëruar qështjet, dhe i ka përmenur qëllimet. Kjo është nga kujdesi hynur për neve. Allahu Gjellahu ala të nërëdozër, nuk e ka kryuar këtë kosmos, dhe në fund tjetë një lojkë kujzi. Hajtë qëllaja një pësë është dillë hajtë që lajën e ju pësham pësë është ujë. Dhe në ata është gjithë mundohem e tjapim ato opcionit A, B, C, e së është kështu. Ka kryuar, ka dhenë gjitha këto begati dhe në fond ka dhenë përgjigjen. Kjo është për këtër. Dhe në situatën nërmale të ndrua lëzër, sikur se kje për bërën, njëriju nuk doa delë jeshtë ta kërkesëve të Allah të e bare këtër. E ka kryuar këtë, e ka nësuar këtë, e ka zbitu librin, një bërë ka argumente, ka fakte, Zotë ju a ka dhenjë njëve, mendin logikën e cila, kur funksionë normal, i bindit argumenteve të koronit, dhe kja është e tëna. Mirë, po, a ka qenë reagimi i korejshve kështu? Jo. Dhe atashtë do të këthemi pak edhe në kohën e zbitjeve, të këthemi pak në realitetin e, zbritjes e këtura jetëve, se kërës në kemi thënë se do të shërbemi me realitetën e zbritjes, kur ka zbrit këtu ajetë, kërështë e me kësë, më thonë, kanë qenë në kulmin e aroganësës, dhe dhunës këndër pegamberit sallallahu aleyhi vësallem. Po në musliman ka qenë të dobet, dhe kemi thënë se dilemat, kur ji dobet, më letë në dikojnë, mëllat njeriu pastaj e përfiyet nga kalkulimet e caktuara, nëse presioni dikton kalkulimet. E kjo gjendje e vërtetë sahabeve ka vështirë rad me këto shërime. Dhe çfarë që nga format e kundërshtimet e pejgamberit e sasen dhe presioni ka qenë tallja. Do kemi thënë ka qenë dhuna ka qen krsimi, ka qen privimi, ka qen dilema, po ka qen e tallja. Ta janë tallme pejgamberin sa sallallam, që kët tallje jep një lë, një lëidhunje psiqike kundër tij. Ka edhe tardun edhe fizike, por dhun psiqike. Nga format e dhunës psiqike ka qen tallja. Jo tallu. Dhe nga nga nga mësimet që ndallme to ka qen rinjallënja. Shri kjo që ka thëtë? Kjo thëtë që kur buëm copë e grimë, e kur e bëjmë i thërmi, e bëjmë i dhej, e plurë, kërë mundjallë, e kanë qeshë. Gjithë thë kjo atë nërëzër ka qenë a këtërim. Edhe të vetë e kanë disi kjo në këpër të allje. Por nga njerë një riu, kur goditët fëqeshëm. Apo, të në tonë me e kalu me qeshje. Mirë për kjo qeshje, qeshje e zorit. Kjo talje është talje, dhe më thonë, e mposhtjes, jo e këneris. Për apë, Kurani ka godit në këtë. Kemi cekët në disarës e Kurani, jorëdhëherë, dhe më thonë, nga format e reagimit ka qenë dëmaskimi. Kuptum? Nga format e reagimit, korejsht kanë thonë dhishka, kanë mboj dhishka, Kurani kër ka ragu, nga formët e ragimit, ka shenë dëmaskime. Jo përgjigje e nga dhe që kanë kërku. Për i ka dëmasku, Allahu ala, të barë, këta halë, se nuk janë këtanë sënë qërët, nuk mëritonë këta përgjigje, këta duhet me dëmasku. Dhe i ka thonë Allahu Jalleware në këtë talit e të të tjurë, Allahu Jalleware i tha përgjambërësën, وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُنْ قَوْلُهُمْ أَيْ e nëse ti, Muhammed, që ditësh, nësa ta për që ditër, nëse ti që ditësh, për diçka, atërë qëdia më e modhë, dhe në këtë rastë është më u që ditë nga thënjë e tyne. Do me thonë, nëse ka diçka muhabit, që shmullit njëri këto me e thonë, nëse ka diçka për më u që ditë, çish njërin kët nivel mund të marr. Nuk është pohimi i yt për ringjallje, por është mbyllimi i tyre ringjalljes. E ka përmbysë komplet situatën. Nga se të ndërvozu Allahu xhallehu ala në disa vende të Kur'an kur është përgjigj në dilemat e ringjalljes i ka rikthynë pozicionin e zerra në fillim të krijimit. Ajë që ju ka kryu herë në parë, ju rinjallë prapë. Ajë që rinjallë tokën e thatë, e bën nga e me dalë bimet, e mu gjellru prapë nga dimë rinjallë, ajë kam ju rinjallë. I ka silë argumentit e tëra. Dhe në qëvë se qëditë është i për diqka nuk o qëdia në rinjallje, po qëdia në muhem të rinjalljesë që këta për e, më hojnë. Dhe për të eksaj të nërozër, kemi thënë se, arsua që kanë më u korejshtë e mejkës, po adhe në vazhjimës i njështë më hojnë argumentet, më hojnë fene Zotit, nuk janë në, në, në binartë e praktikës, të udzimeve të Zotit Gjëleuala, nuk bëhet fjalë asë njëherë, për mungjes të argumentetve. Nuk bëtë qënë asë njërë për kërkesat të te për ta. Për kërkesat këndërthënëse. Jusë bëtë që alë për këtë. Shka Kurani nuk mirit me detajat panevojshme. Kallon drejt në temë. Nështë është Allah, Gjellë dhe Gjellë hu. Që i mushme dikon, për shambull, uh, me kallu pejnë temë, e në temë e kështutë, parathënje, e ku edhjo në zhvillim, e të rejtim, dhe risat dikun, mund është më ra në temë në duhur. Korani s'mirë në të qështje. Allah Gjallahu Ale i godet drejt në temë. Pse më hojnë pejgamberin s.a.sallem? Pse po të luftojnë të ju e ta? Psa ata vazhdimisht fabrikojnë dilema? Psa ata buen kështu? Psa ata buen kështu? Përgjitë gjë është, i kjën nga rinjallja që ka, ata dëshrujnë me të bëdon, ata e tjetërsu realitetin. Do më thonë, ata e dinë se ti e pejganë bërë. Ata e dinë se Allahu Gjellë Gjellë Luka Azbilibë. E dinë ata këtë punë. Mirë po, pranimi i kësaj, i shpije diri te, një e vërtet e pa më ushme. Se këna me thonë në në gari përvej për tona e për që mësë marë dhe të kjo përfundim, në aprejnë fillim e mbillim këtë derë. Mi mbillin e kësojtë derë e ndryshonë realitetin? Jo, pa ndajtë të ndërëdhë kjo është pik e radhës mërenësime kuptu se, shpeshe njerëzit në pamunësime e pranun një realitet, në pamunësime e pranun një të vërtet, pranunën me jetu në mashtrime dhe nga njështra, pranunën me rajtë vetë, vetë vetën, Pranën me jetu në, në, në migulla, në pa qartësi, nga se qartësia i bën problemë. Ko njëre që e vërtet e i bët të lashe. Pra ndaj, për mësë minëzirë vedës të lashe, pranën që me rani të lashe të madhe, e të da pastaj, ja pa mundësën në më morë me të lashe të tjera. Ajo është me rani muhim, me rani gënjeshtër, me rani mashtrim, Një është ka njerë e ka në qafë mund manipulu. Nëse për të është ndryshë, eh, mund në garkojnë me përlëzit saktuarëa. E kjo pas taj ka kosta dhe ka qmen. E këtë lajë aktrimi, këtë lajë pranimi për qenë i mashtruar, për qenë i manipuluar, këtë lajë, të me tëjderit, Korani do, të, do të me jekë. Balavachome të vërtetën. Unë jam kë. Balla faqohu, pra një të ndërdozër, kur kroni fletë për vëtlogaritën, që duesh më marrë me të metet e tua, sa nga një këtë i marrim së rëzështë, njëri ju rëzështëonë maksimalishtë për të mësë balla faqohu me vetën e tjepë, maksimalishtë ikë. E përsa jë dinë, kush është e dinë qëfar ka bërë por rezistanë ma dje a jetë të flasin se njërihu edhe ditë në gjukime të të mundohë që para lau të bare këtë talatë rezistanë për ta të tërsu të vërtetën dirësa Allah janë bëllgojnë e flasin gjumëtit e ti këtë dhimëm që këtë rezistence ka që arrogante edhe para lau gjallën e vala pëse? pëse i kështu ka jetu? me këtë mentalitet të mashtimit ka jetu, dhe tentojnë që këtë mentalitet me e pra nuk, me, me e pra u edhe për Allah Gjellewala, pa që Allah të varë këtë ala, ta shë janë bëllëgujen, edhe pas taj dëshmojnë kënë rritë gjimëtyrëte. E për të mëstanë kësitohat, nga jetësimet e këtë rejtër është që njëri ju, më thonë, që i kënë e ati Allah të thë, që të jeni të bindu në takimin me Allah në. Këtu Allah për po se problemi i këtyne, në tërë këtë ka asë shkaktuar në meke, nuk është përse ti këarë me këtë thejë. Një këmsimet, është për mundësia tyne me pranur faktin se kam edhe në logaritë për allatë manuar. Përndëdozër, nëse të gjithni, të gjithni, edhe brenda muslimane po flasë, po edhe njerëzimin përgjësitë, i kontrolojmë veprimet tona, i mbiqqyrim bindje tona, levizje tona, fjallet tona, me këtë vërtet, se këna me dojlë për Allah të manuar, si do të gjërgjendje shtë kujpinjeve? Ndryshë, ndryshë, a dhe njëri unë nga njërë, del nga këtë vërtet, i flet e brendshmeja, qëka i thushë Allah ota, këndërgjegje e brendshmeja, e natërshme, i fatë, miripaj e shtyp, me forcën e epshtet, këndë vërtet, që dhe në shesh i nati i ti. Thatë, qështët, unë e du më jabo, ndërsa vetës i thëtë, kalenë kjetani, bojmë një qëka me ato që ti për më gatësëm në mua apta. Njësikur se kamonë, vëllës të Jusufit të lejës të nërë. Në pëhudhëm Jusufin, në bunarë, që këna e kanë zonë dilën, në me të anë së munë me e së të përëra. Pa Allah, që ka i thani? E babës, që ka këti mi than? E dini se, kërëm për banja, din? Ka honë vëne kunu më imbadi i kaumen salihin. Pas ti këna më bu burat mirë. E nuk është bu buri mirë. Nuk është bui mirë në qovë se e kenë dërtu për pjekën me koni mirë, bitkeqe. Së mënë është? Se baza e, e prishtë, realisht nuk garantonë dërtim të regullët. A shpo, qështë është? Dikushat, dhe kurse unë bëj do mashtrime, pi bëj do hile, përzoj këtë, peshtij për pa këtë ditë e mani pozicion. Tani bëj mirë, smunesh. Se apo Allahu bëra çet. Se ai çrrtën ndërtuën në zullum, në padreti, në dhun, në mashtrim, nuk ka më si me të. Dhe edhe në lë, për çet me pas atë. Këto janë ajo që lë po i thotë kurreshve. Tirkët kaos në Mekë. Tirkët problem në Mekë. Këtë përçarje qi po tentonin mi anvesh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa ai po përqan e dini u ju fortënisë juini për çarsit, nga se dini u pse specifikët vërtet nuk ka më pas bëra çfarë. Nuk ka më lezë. Ju po tentonin me kamufluin i vërtet. Ky është magjistar. Ky po ka më për çò. Po tentonin rishumë arut i mozhne juaj kartiera, duke ndërvos imazhnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shkën gat kjo punë. Nuk shkën gat Keni më demasku, se si pa nga bareqet, jo, në shtrem, në rëna, në shpifje, në kuza, s'ka hajrë. E mund kërë një ko, po, si sprov, edhe Jusuf Elisamu spravua, po, si shtje e periokën përfundimtar. Para Jusuf Elisamu gjunzua, edhe shteti, që patresisht e burgosi, Edhe gratë që shpifën për, për, për, për, për, të për të, edhe vëllezërit e tij që e juaj gjuajën. Të gjithë u gjunjëzuan para tij. Kaloi pak kohë, a më në fund nisi epilogu përfundor. Të gjithë e pranonuan se ti je një lirim i mirë autom. I dha një certifikatë. Prandaj, autor korovi në nënson që ta kursin vetëm ton nga këtu tenti tentativa të nervsë për tu kontrabanduar kuptim çfarë bashku për tu kontrabanduar padrejtesh në karavane të mirëve. E, kërë bukë, kërë dhja të të njënë. Kërë dhja të mirëve, po e dhe aty që aki bëti. Andaj, një njëri e kësh në kalumë një më një mërët, ka dosh me nërdu një palat të madhë. Edhe këtë palat ka dosh me nërdu në atë në mjërë që më u përmenë historija të. Për, Qëfarë palat të ka bua e të. Dhe ka angazhu, padritsisht, Maxi, një një maksimale e fuqin punëtur e të danit vetë. Pa pare, normal, është bukë i ka jepë. Me gra, me burë, me kërë kemë punu. Dikur është dhe tu me erdzu gjysë në qëtetit, përshkak e të hapsirës, pa dhe përshkak të material nërtimor, s'ka pasë, për me ndërtu. Edhe në fund e ka bo pa latin, sahi. Edhe ja ka ekspozu disa njerëzë me pa, që që akun bon apë. E njër me që mi tha, Hedem të Misrën, një të bënjë e Kësrën. E kërëzuhu një qytet, për me ndërtu një palatë. Dëmohën, kurjo s'ke vojta. Të. Do tështë të vej për mahnitëse, po tështë të qytet i ndërtuar, punëtor të paguar, ja e adhe kështil dhe ngritur. Kështu pa. Po punëtor të kështrejtuar, qytet i rënuar, s'ko kuptim të jetë pasaj e palat i ndërtuar. Dhe koroni të të kërëj fakti që po mohoni Rinjadin nuk ju shpëlon nga parësia. Keni më dalë pa vlotë manduar. Prandaj nuk keni shumë alternativa. Ose ta pranë vërtetën dhe ti përshtatni pastaj veprimet e juaja për punën me këtë vërtet, ose të këmbul ngëniesh të mashtrime. Etë të mashtrime kanë ju detyru pastaj më çojnë të dhundshum, më çojnë të këshij, më çojnë te ligj. Dhe në fundë prapë, keni më bëllojë me këtë vërtetë. Zdjetë dhe apëtën, cë në pëtën? Kërë në gëgjë për koreish. kërë njëshë. Kërë është për në gjithë të neve që në format caktuarat e në tëmë që, në do është të nga njerët të marmë rrugë caktuara, në do është ta, kër binë rrugën e dulë, mundohu që, që nga filimi tjetë e pasta, që nga filimi tjetë e duhur, që i dhe gjithmonë regulloje orientimin tëndë, regulloje gjithmonë angajimin tëndë, përpjekën tënde, me këtë që, Koroni përthetë, kimi do alë parla atë më nduar. Sufjan e Theur Rahimullah, ka që nga djetarët e hadithit, dhe djetarët e hadithit, vëhonë kanë qimë të spërëvuartë, me që ka në spërvu djetarët e hadithit? Janë spërvu me me gjykimin dhe njerëzëve. Pse mi gjyku njerëzët përmeru të hadithën e pejgamberet e lisanë? Njëse njerës kanë të rrësmetu hadithë, është dashë me ditë këtë të rrësmetuus, kush është? Ka erë ka qërë të rrësmetuus i dobet në mbëmendje. është dashë me tonë, kënë njëri s'monë me mirë, andë eru në pjedi të vetinë se këj pështilë. Kënë gjykim? Për dikonë dashë qi pshjellovsani të tonë, qi qi pshjellov. Në kokallai më thon njerëz pshjellan. Po dashmi i thon për mirë u hadithën, që kur vjen dikush mës, si vjen teorit, e gjen këtërin zinxhir transmetimi thot filoni pshjellan. Ah, hadithet pshjellonave së morëm. Jo ja, të morr hadithat njerëz të drejt. Ekstremal pasambol. E ka shumë vështirë. Ka të njëjën ku njerëz me autoritet pom kara edhe aty një ptilë garapa e vetëm pra. e ka duhet citoj jo kopsilën e lavdën andaj i jonë u pëlqen më atë shumë më jonë shumë se kanë që këta kanë kallzojnë këta qi është dëvojën që këta kanë kallzon çu është e kupon ajo që kallzon ata të një tekiamet libra se çe flasin për transmetuesat e ditëve janë domthon libra që kanë detale të detajet flasin për një që u dek para 1000 apo Andaj kur kaniu lëma ta ditën mejtes ka qenë dietar tu ka dhu diçka ashtu ul mirafta. Kon çkogo, o kë ka dhu çu më gati të ka dhërs atë. Sa kë ka kan dhu ofa. Tësh kutënieri më mori ditën e kanë gjetë këa mashtron devën atë. E ka shinu kon, e mashtekë devën vet. Tasha kon dikim këna ditës ka, ju kçyrnë më ora, më ky e mua që duhen çprast, të mashtu devën, këshë, të hungrë, kishë hajtë sa do me honger, kishë me honger. Edhe kë të kan ka dhu ofa. E thot, si të e nëtëru, Rahimullah, së arë kënduash me kazu për dikën, që shtu u konë, në nësë kom qabaj, për mërru të ditë në pegeme rëzëm, e pëse që shtu u konë, e ka pa, po, të së arë kënduash me folë për dikën, mësë pare, para se me shruun liber, ku shukon filoni, para se me përcid, ku shukon filoni, e kom paremëndu dalën për Allah të manuar. Kur Allah o thot, filonin që shtu të ke pa përshkru, për filoni Nese kam qeni gatë shumë, Allahot mi dhonë përgjithje përsa e, e ku mbo, ku më shëtutje. Aty ku, s'ma ka marrë mëna që i parlot dali pasër, ku më heçta. Parënë të zëmën dhe dhe kërë që i kënë staluet të naftën, që kjo është jetësime, gjithë shka, aji i gatë shumë Allahot mi dhonë, të një më shëtutje. A ma pa mashtrime, pa aktrime, si në qërësh me vetën tonë aftën, për gjithë shka, të, për gjithë shka. E të vëtë disoash kashin këtë realtete, nga se të nërëndërë. Sufjan e Theur Rahimullah, e shumë Sufjan Amashti, e edhe nasët, ka është më nëzime kuptu, jetuam në përpudhe me këtë vërtet, apo nuk jetuam në përpudhe me këtë vërtet, e ndërshëndi që ka këtë realtet? Ju, jo, na këna mu pyt, na këna me dojt për allatë më nuar, a e këna me na pyt, A ditë keni mu pyyt për begatit, për ujt eftaf që e keni pi, e për freskin shtëpia që e keni pas, e për komoditetin e jetë që e keni pas, keni mu pyyt? Pyytja nuk nuk kupton denimin. Logarik i me dhonë, pregadete për gjigjen. Ama pregadete për rizë nuk bat, këta ku marë qëto, në cimet Allah i thëm që shtot, <laughs> s'monësh, prapjet të më prap ashtëve të dhune, këtau këto. Këthau prapë, mështë mas mështëra. Andaj, rikëfimi vëtë vetës gjithë thmonë, të pragu realitetit, të mundësën gjithë me majtë më bësullën e orientimit ka duhet. Për ndyë shë njëri, me njërë qëllintuot. E da musliman me konë, janë qëllintuot dhe kërështë e mekës. E Allah u pasaj thëtë për ta të ndërënëzër, u lajke lirine, këtëheru bi rabihim, u lajke l'aglalu fi a'naqihim, u ulajke ashabu në nëri hum fiha khalidon Allah Gjellala thot si pasoj e kësaj qasje të verber e kësaj të vërtete këta më huan Allah Gjellala Gjellalur më huan Allah Gjellalur më huan Allah Gjellalur më huan Allah Gjellalur ulajke në aglalu fi aënaqihim këta kan pranga pranga po ju ndur në qafat e ty në pëtër. Djetarë kërë e komentu se Koranit, kërë ka, kër kanë komentu këto pranga, kanë thonë, prangat i kanë dy kuptime. Një është kuptimur edhe një është konkret. E qka është kuptimur e qka konkret, konkret të aman prang në qaf nga format e dhenimit dit në gjykimit të pëtër. Mirë pa, qka është kuptimur ka njërë që në qaf më i këshyrë s'ka pranga, mirë po aje ka prangosë vetën e ti, që mos në vizë lërë shumë në kopshtë në argumenteve. E këptut? Dhe me thonë, njëri ju, ku nuk dhe me t'kazu dhe qëka, dhe me mëshef, po një shqec, nuk dhe me t'i kazu ke që ka për funi, dhe të që e këqyra, pëshef, që e mirë është, të mëshele atëm. Së len me leviz në poshtë, pëse, kështë e qëka dhe të portë ato? Ose në mjetë të nërështë, dy shka dhe qabë, shë, o kryjë që të kombo? Nuk len me, nuk len me analizu farta, pëse? Po. Pëse e din se gjitha detajzim e demaskan ato. Andaj, aj e prangos mushtërin, aj e kufizan konsumatorin në leviz në tjetë. Edhe epshi, Nuk lea njefë si me shku ma të utje. Nga se edin se më meni kunir ju, pak ma thellë shkon në meditim. Ku për fundan? Ku shkon? Dhe praga adhurimit. Allah ju tha kurejshve. Dë nëzër, Allah kjo fi është e qartë. Kjo fi s'ka frikë për kërkujt. Ashtë një debatë se frikësën këtë fi. Ashtë një zhvillim se t'utë këtë fi asti në gjarje, kur gjëjq? Amo, kur dush? Për çkatë çkat dush? Allah ju tha korejshve, kul innema e idhukum bi wahida. Unë ju këshullaj veç me një gjanë, veç një përësjeko për juve, e, e idhukum një nasjat për jello veç. Këtë juve korejshve, po këtë du njësë i bjen kjo. Entekumu lillah, qëtë nalima për iqtë Allahutë. A që kjo është eforta, të më nalëve që pak, që u nalë e qëka, ja, ja, kështë të tja. A në të kumë u Lillahi, për atëhirë të zotë të nalë aqë, lejë interesat, lejë kalkulimet, lejë gjitha, lejë garkesat, lejë paragjukimet, krejt lejë, për i të allautë, nalën në qështë tjelën. A në të kumë u Lillahi, me thëna o furada, dy vetë ose ka nja, jo ma kalavlakë, se si të bëni kalavlakë, bëtë zhurëm. E ke parë, po, zhurmust, nuk dhe me minutani. E, është, më së bërë i shumë. Dë vetë, ose një abonë, vëqë një. E qëka me bo? Thumete të efekkaru. Pastaj me në një një një një një. Që kjo është koronë i svidanë. Korrejshë, unë e së pojë thamë kurë zhjo për këtë njëri. Unë pojë thasë, ojnë në një qësh edhe ojnë në krytë, vëqë pak. Shkëpotënë një nga, nga k Ma bi sahibi ku një na. një në. Menani mirëse. A mune që ke Muhammedi a lehi së nalë? Me kun i gjindë dosën, i prejkun për gjenëve, a ka mundë si? Ha të ashtë mena. A ka mundë si? A është e mundë shpe njeri pi gjinn, i prejkun për gjenëve? I shmutë, mentalishtë. A ka mundë si një njëri t'il, me s'jed një kurant t'il? A ka mundë si? Pa edin jo shumir që s'ka mundë si, ti edin shumirëve. A është, edin? Së kushtë dhe që i ka ndresë në kaluarë. Ka mundësi një njëri me marë alfabet në Gjusë Shqipe, me tretë dhe gjashtë hëllënë, me përzije, me përzije, me përzije, edhe me të gjujtë, kjo është të sretuare. Rasisht, ka dalë baktje e bujtësi e në infrashtë. Rasisht, rasisht ka dalë. A, a, a, ka? Vëqë të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka thun ki, lej këtur, ti me na, a është e mund shme, a përna në tiktë një të në përgjme, se përna i thëtu në e korë? Nëse është e një piktur të bukur, apo piktur të bukur të natyres, edhe thuhet një piktur rasësht të gjujt në gjyre që të gjujt pilargut, që shtu u bëndu. A shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, a shë, që ka, nuk prënën fotografia më u bo rasisht, a prënën baza e fotografisme kërë rasisht. A kuptën të këtë me gjikë? Natyra e kryu me prej është, rasisht. Fotografia që ka dollë nga natyra, kjo ka autor. A për kuptën të të është këtë absurditet, sa do. E përmedon nga absurditet e lopat, në që është e tjartë. Në që është. Unë që i kokën, kërëm me të të fekërru. Me na pak, qërë të japën që pëllur? He që, që pi qafë zinë gjirë ndo, zhjirahu. Andaj të nërodhër, ata që thunë që Kurani e këfizën mendjen, Kurani e këfizën menduarit, një shumë një rëndë. Kurani e shlirën të menduarit, Kurani e orientën të menduarit, e pëshe këfizën. Epsh e kufizanë. Interes e kufizanë. Nefsi ego e kufizanë. Nëllapot, hek një prangat. Shterau burë. A tje pa kur dikur shë vjen dhe ti, e dhe është një ngarkun me diqka. E shre një vrit, kap të lemonë. Shterau burë, së laf për vojna. A i thu shterau. A po, shterau që aki. A i ka ngarkiesa, ndajteje, edhe në ciklet, edhe zdi qa të bo. Herë të dore në gjepë, herë të kruë, në kry Fërbunja, Allah, kureghe, kërë kërë kërë më lanë fërbunja s'ka kërgjë. Allah i dhe të kuregjëre, shlivera në burra. Për që eka një kërgjë, ka është me sikletë. Më alimenojmë, qënë, i qënë për para. A fër kuptenë? Për nësë është më që ditë për diqka është. Me ju më që ditë. Dedi e kënë i thonë, sadi kulemin, besniko, i sinqerti, i miri. Për dedi e që kënë i thonë, katërëdhet kërës u ka rajtë. Shukranet për tokë. Pse u ran për qjellë lart? Më ndabra pak? A po kupton? A dhe Kurani është i hapur? Më ndani, më ndani. Kurani ju ka thon Kur'ishve, ju pranoni Muhamedit si pejgamber e ja s'kamë mënumo. S'kamu, ja, mëna mëna. A po thua se kjo është i prekën pejgambëjis? Më ndaje kët punë. Qyret koshat i magjis, ai vjen ta mban këtë. Më ndaje ti kët punë. Ki ki drejt. Jo. A poçiu poet. Po poçiu poet. Po edi nuk është poet. E vetë ai nuk është poet. A nuk e morrë për jugë? Mi thon poet e kam thon. Ësht kjo kjo kjo është emët e kurëshve? Pse? Po kurësht kanë cedium me poezi. Edhe kanë ditë më shkuar me lezuën. E ky poet mi thon, e qyshbe këtu pas shkollë ju mujtë juve? Në soku poet e ku me poezi juve? Kta kta kur kanë Në los, radhës është kthi bumarak njoll aty nafton. Ky njerë i kurr njihet vet poezisë ashtu. Pra pegamos në ku 40 poat, ka marr pjesë në gara poezisë. E thoni për njërë që on e tash, për shemb, sukojm këtu. Nasni gort poezisë ka marr pjesë. Kurr poezisë ashtu. S'ka ditë më shkoi më lezu. Në fund ka, më kuran, ka periua, me Kur'an, po atë nuk e ka on poezia tja. Po për jua marrëm me konkurse, jo problem. Ama kime kom pata mora për Juve. Si tani edhe ju kash këme poezi, e të shkolluam, e të ditme lexu, e mësu, e marr pjesë në gara, vjen në çabani deleve jo unë Juve, për Juve mora kjo punë afta. Prandaj unë më nënaj pak se si vjen kë punë taman kështu, të holm pak më na, lejto presione, lej natës, i natë hor po të bën. Për shek kuron do të mishtiru, shtirobi këtë natës e horu bona. A po kupton? Shtirobi këse ngarkesë se jo, për shek si ti unca po flat, çetso burr. Se për përstidhën për fjallët për për për për që të sowë, është ja, i ka të kënërija Koranit. Shumë i Koranështë qet, ja, i qetë, s'gutët. Ka dalë, ka dalë. A hapërthu që petë, e këqyërëm. A përthu që është i qmendërë, e këqyërëm. Shka për lëme, jenët hapër. Dhe nga kemi thonë vazhdimishtë, ju që nëjënë atë fortë me Koranë, për qdo të temë në muslimantë, flasëm, që ka t Wallahi na asni tim kronic se që s'm dorën me mshef që ta mund si mos e çorrë. Ju skog shtun Kur'an. Na asni façet Kur'anit se që s'm dorën. E na lëshëm na. Ju pse ne na bërat mirë? Po librin e ka çëllu Zoti, alhamdulillah. Na me libër flasën. A me bova kia dikush më thon, atë këshyrë më jo musliman, e duat të më cit me dorë, me konda ku me përfaçë se do të më mshef se s'na doli mirë ato. E na po. Na po. Na zguzojme dol meydan. Na zgëzemi ju thonë, hajte matëm kur të ani na, jo alla unë zgëzaj. Se na du të me qitë doren këton dhe faqe, dhe komë na po. Në kuranë, u të dushë. Temën e grusë, kur të ki qefë, faqë e bardinë na. Islamin nuk i nga temët e grusë. Matëm kur dushë, kush e ka ndërru, grunë, kush e ka ndërru, kur të ki qefë. Beshë, jekë, që të frutën për të në zhenë. Që e nëngullë fatë fërtë, një sëngullë shumë, që të e që kë, kë zinëgjirë në qafë këto pranga nëse si hekni ta një kam njënëgjit për një metan jë thëmë ndëhem për i thrasë hishti pranga për qëtash shtirahuni edhe jetër një gjërsim e argumenteve një gjërsim e dijes një gjërsim e fakteve një gjërsim e rati shpirtnore s'ka këndërthënje s'ka kalkulime të caktuara personale, gjithë fitojmë. Me fetë Allahot, a hub dikush? Një hapëtë. Krajit fitojmë na. Krajit fitojmë na. Apo, të tonë fitojmë na. Mirë pa, me prangan qafë s'fitojmë të tonë. Nja, do fitojmë në shumë, edhe më pakë do hisë fitojmë. Të ndaj, del dikun ku të tonë fitojmë na. Këtë gjithë, realisht, kena që ka me marë nga mirësia dhe begatia Allah të barë e kotarën. E pasë, Allah është thëtë, O, ulajka, ashabu nari, unë fija khalidun, e ata do t'jenë gjëhenën për gjithëmonë. Fatë këtësishtë. Masë kësaj, shikajnë të në vëzër, mentalitetin e inatit. Subhanë Allah. Këtë këtë, rrëmën e më së bërë një gjërë të amonë një koftë jo mëon çikta veç i luttar të bëjnë kështu. Jo jo, njerëzo që kështu të pri më bë. Në forma drushme, mos u bëj çto. Shkolla u gjatë djalëu, po i tregon kush është Allahu. Do të thotë ky Allahu e ka zbrit kët libër. Për përse? Këni më dhon parrat më të munduar. Ti më dhon llogari, shtero një hap. Mënoni mirë. Shujzone mundsin që Allahu po ju jo jep më kry, shujzone e karshik soi oferte dhe karshik ti argumentimi si ishte reagimi kurreshve u istajilunaka bisayati qabl alhasana وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب Allahu te lutet per kundrfaqteve firme te zgjidhshme argumenteve për kunder hapjes, shlirano, flasën për qëfar du shteme, për kunder kësaj, nëse vëni vetën, më i dhe në Zotin, nëse ba vetën kështu, pa për në greto, përgjigja nuk është mirë, pa menojnë paketan përgjabërgjigja, ja, ja. s'ka, s'gudzënë me menojnë, aja din, nëse nalën që menojnë, din që a dhalënë, e përgjigja, o e së a gjiru në kebi sëgjiet i qabri lë hasënë, E ata për ti o Muhammed, që ka kërkujnë? Qa denim që përthush, këmë në rokë, ma shpejta, abon më napru ma shpejt që demë. Subhanallah. Ragimi. Sigur se thënë të, të? Ebu Gjahli, në meke, o zëtë, nësë është e vërtet që kja, në atë që përna thratë Muhammedin, në mbëtë me gurë, para se të besur në atë që thrataj. Subhanallah. Subhanallah i natë i njerët, për i natë i sfarëna, për natë i të kujna vloja e mabdojnë, për natë të kujna, me kom për shtu një natë, për i natë i se loë këtë fa punët kjeqen, të kujna, për natë të kujna, të jam me allon me i natë si për shtuysha, si pëtrat, shtirohëshe, të jetë është mire, që ka thëranësin, denimin, Më në amit Zotë i Gjellë Gjellohën. Unë ka të khalët minë qablihimu l-Methulat. Allah përve thotë, këta po kërkuin dënim. A këta dinë fortë mirë se dënim jonë përve dhimë shumë ashtë. Methulat, shambu, që aty në pragë i kanë thëmudin. Dhe e kanë po që shë e kanë mytë Allah popën e thëmudit. E kanë po. Atë e kanë po Adin. Popën e Hudit. Që aty jo kanë posë nga të. Atë e kanë po, kanë folën e përdo tema Ata e të e di më për marrë që ka ndodhë. I pashika i, i njërit, ndaj të ndodhër, kër është mësim një praktikë qështë më jetësuse, që i njërit ku të qenë. Ma mirë me konë, njëri jo, dhe me thonë, në bisht, dikon, ama rahat për Allahot, se në kokë dikon ama, më zvet për Allahot. Në konë o merit të rdjallat të alianhu, ka do një fraksion edhe Omeri ka mora të parën e fraksionit edhe ka bu tërbije. Ja ka e ketë dilemma që i ka posë. I ka posë pos, dhe dilemma nda jetë edhe Omeri ja ka spiku ato jetë, në formën e Omeri, rrdi allanu, i ka atmet në njekon u kry, u hekën ato. E tani, kër e dekë Omeri, rrdi allanu, që s'ka nguzohë s'u kënë gjallë, kër ardhë thmani, ma i bu të thmani, rrdi allanu, ata grupë e ti, fraksionit ti, jë në ardhë kë. E i kanë thonë, E në gjallë më petë se shkojë Ameri me në lajëtë. E këtë e më petë ato fraksyune që e këna pas atë grupe, se, konë, që e ku një parë, e ku një farëlej komadantë, i ka pas një farëlej një përmërrejgjë. Ka thonë një kërëve me në lajëtën. Tërbija Amerit më ka kryponë. Ka dhe më mirë me ku në beshtë këm ka qitë Ameritë, se në krypë këmë që të shëjtonë e aftënë. Në zgjendë e aftë. Amerit Nuk kam tash mu dheqe, s'kam mu, ama ma mirë kum që të mirë, se në kryt ju e më ka qitë shëjtani, se më ka qitë zotëi. Përda e ndih të dy një me pro, ku pëtë me dalë? Ka e në të qetë dikush në kryt dikuit, për ku sh pëtë qetë se? A që sh pëtë dela? Ma mirë, diko në beshtë, në vërtetën. E këta ka në një obë. Ma mirë, desëm, dhe të amy të zotëi me gurë. <laughs> Na që në gjenem, ama na me pranumë, që djali, jetim, meke, pa ba, pa nom, pa pare, pa pozit, të në asët një element që mbi bazë në atje elementi ata, përgjigjën se ka pasë pejgambirën i salatë. Mi ka të duhet këto së krymë punë. Mi besu të duhet kuj që shëtë së mundë atë. E pa Allah, djeljavali, atë në rëzëri, ka thonë, o ka të këllët minë kablihimu në më thulatë, Unë e dërgojë prap shambujt. Prap kujdesja lotë për ta. Shukaj këtë ragim arrogantë. Kërë Kësh, shumë arrogantë ragimë. Shum, ragimë arrogantë është kërë. A ka sëtë ragimit tila arrogante? Me finisën tonë. Ka. Për shambujt. Një njërit. Një sprov, I ndodhë një sprovë. I vdesë të mionë. Pasurija mund. Në është ta mi humb, apo mi ju paksur, nështë në mëllë. Dhe në që, t'a ullë kukën për Allahot. T'kupten se Allahu ja jepë, Allahu ja merë. T'shikon se sa i kalun Allahu, dhe shumë ma t'i për i kalun se që i ka morë. Dhe nësi kështu e posë qasje, që, që ka thëtë? Unës besojnë Zotin që ma merë djallin më mëllë. Që të thujnë, pësëllin Allah me ndodhë shirrin tukë, E pa me qëka shërbë tuk, Allah ose në shiren, nësë besuim në, në lajë qëllë. Absurde, Allah. është absurde. Kështë absurde. Qërë që asja arrogante. Dukë e mos qëkuar nësa begati. Pra ndajte, në do të kanjer një një një. E përsa Allah oma murë mu këta. I pa të thonë disove një mamë të të një një pëndon një sëpërve ma dhe edhe pa të shku dheri në mohim. Së besaj të anëzatë, thë mu, thëse e këm luk, e këm luk, së më ka përgjyqë, thë së përbesaj i ma. Tha, tha pëse së më ka përgjyqë? Tha, shmirë, para se me ndodhë që kjo e kjeqe. A ke pasë mira? Shumë, thë. A ke thunë herë, pëse për me qënë Allah veç mu, së për qënë këshis, ka pak? Në herë, dhe t Nuk kursosh. Kur, kur vjen ty, kursosh. O zot, bollm u çelë kujnis pak çese. Stushu kur. Sa kujtën se ka borxhi Allah me dhona thon. E kurtanon Allah pak, për më të nresh ti me gojë se kam borxhin, çepi se du. Për ndrej ju ka pak e mos këto qi, un të kam borx me ti hap. Ti çuosh pesha më shumë e më nënxhë le vala. Ç'kjo çosi rregonte? Ai po të më të duku për më vazhdu me dhona pat. Por, ti me e premë që është duhet. Njëri ju bëhet arrogant. Së kërëse këta për. Allah për qënë argumente, e ata, në të nga me gurë. Ku e që e gjenem që ne ke premëtu apë? Pa, vjenë e borë, dhe kë vjenë, heqë mështë i gala përë. Së shpeti, si të ishë në rejë, ki me pa përë. Po, po, du me të përshu për asë me raqë e t'jese, për atë pu, ki me pa që gali mështë i. A ma që është Në e këna mej në atë, të Allah s'koj në atë, të Allah s'koj të qaj. Lej se kemi të li hishej, si ajë së për kush. Një është arrogant, një është refuzuj, një është më unë, e Allah është ka thët? Bo inë në Rabbekele edhe në këfirë atin din nësi, anë dhullëmim. Allah u vërdën tjetë falës për njerëzit, për kundu zulumi që ata e bujnë. Allah u vërdën tjetë, Falës për njerëzit, dhu më gëfyrë. Qëtu, me të thonë ty është, me të qitë ty qëtu ajetë, tri pika, vazhdo ajetin. Qëka kështë shvut të Allah i lartë? Vë Allah e se kështë shvut të falë, Zotë i Kurra, të në. Në kështë në dhe Allahu i më poshtë pabesim tarë në gjëhenem, pikë, në gruja jetë, të. Një ja, Allahu tri pika së në i kalonë, të thashë, Allahu së në kalonëve kërgjohë, këtë i ka kryu dhe që në gënë e zotë në gjëllën e vanëm. E po kare fjallia tripika, mësh e zvrasirën, aftër. që zvrasirën të te, Allah është fales, së fëkësh e mësh të e une, e këshu mësh, së në kështë ndalë tripika, edhe fësnuat, se fërët kap gazepa, aftër. për të në këtë argumente për e qënë zotit, qafirave dhe dhe dhe që qaqon që peshta, ragimi i njerëzve, e Allah është ka thëtë, in Allah prap oferë dhe ti është falja. Ju pëmahëni, ju një arrogant, dhe i të vërtetës, ju për shpifli, ju përfut një kokën dhe, që mësë të shenjë të vërtetën. E ja, Allah prapë për i thëtë, e më shirmë këtë faqe, johë faljavë, së të thonë Allah. E dhu më në gëfire këtu, ulematë kanë thonë, që ka më në gëfire kuptimi? Dë kuptimi kanë jepë, do ka në këjë, këjë, që mundë më bashkë ku ka dhe mendime, ta i nda mendime, mundë më, më, më bashkë. Allahu është falis nëse ata kërkuin pëndim, që kërkuptimetit nëse pëndohen, Allahu është falis. Dhe për këtë falje, Allahu thot, dhe më në këfirat dhe thot, Allahu gjëllewala, oferte Allahu gjëllewala është e hapur, mirë po ka fatë s'ka dhe jenëse. Allahu po japë afatë, pra dhe mirësia Allahot, ka shi arrogantës e ju e është, e shfa qërë në dy begati, me afatizim, po ju me japë mundësi prapë, se ne ju këshu mëjtë kredë me gurë, me posë një që ka nduar, po Allah po japë ju e mundësi me besu, dhe prapë në këtë afatizim, kur dhe që pëndoni, para se të s'ka dënë afati i pëndimit, Allah ju përë nërë. Këto duje e veshë Allah i banë, Shko njëri për shambull, në këtu situata, shtire kome e kome falës. Përën qohë sërë falës, prejtë një dy dhe të përënë, së ripë halal, ma së një mungu e dhe, Tasha, ta është s'ko. Apo, kur du është ti me, me ripë falja? Kur ki qëf, të ki qefë ti të është, bëmë halal, o së përta për i halal. Për njeri, Allah është gjëllonë, ma së njëzët vjetë e dhe, Tasha, jo, anë ilhamdo. Veshtë një një t'i ka vonë atasha, Veshtë një më t'i ka vonë. Ja, ati... Pa t'i t'i s'o kohën në fundë mua. Al, al, al, uka da sajte. Faraonit. Ta nga zume ka vonë. Tu zhyt. Aty e ka vonë besova. S'ka mua. Sa e u kohën. Krymo. Afati. A e ka pa ata që kanë nuk udash me pa. Që plet ka me thonu, Allah, falim, këtë është e gjihnimin. Ata është s'ka mua. Pa e pa duhet, pa e pa Mosin Allah xhelore pas te ciles skop te u be modh. Veç tia llojgon Anatasha, me skija llojka. Tjer kanafat dhe dhon maghfira. Allah xhelore u falni athem. Wa inna rabbaka la shadidul iqab. Pandryshe mos e mashtroni me kët ofert. Kjo është ofert taman e mirë, e bukur. As jose. Allah po ja pa fat, Allah po i mundson mirë po kur nga mendim ose ngjëse Allah është shadidul iqab. Denimi t'jo është i ndhëm shumë, me bëmë e dojtë para ti, me, me qëtë arrogance, me këtë muhim, me këtë mëkatim, pa e shqyzu mundësi e pendimit dhe kërkim fales, denimi është i ndhëm shumë. Denimi është i ndhëm shumë. Pra ne i me shqyzu këtë mundësi, që Allah gjalloni e Jakob, mirë po, këtë mundësi me e shqyzu të nërëzëm, dohet një një mundur nga kalkulimit e caktora materialiste, të kësaj dunjoja, edhe të asoj ngu lëfate që e ka në qafën e ti. Pas kësaj, këti argumenteve në gjitha kësaj, ferë rëganëse, bashdojmë prapë kërkesa kërrejshve. Lawla, ojekullu le dhine keferu, lawla unzila alehi ajetu me rabbi, innama anë të mundhir, o li kulli kaumin hadë. Kurani së si që më aftër argument, pejgamberi së dojmë argument, për mirë të jo i një argument, keq ka Allah ka kryo shtë argument, e jo, një argument tjetër. Nëse qëtë argument në e bjën ti? Në kërë më bëhët qësit të kërash, qëtë besim të alë, në vetë në qabë e kërë mënë e të, amë që kërë argument për në bjën e të, që po të njërë të vajnë për shambullë, dhe që të me më bjën, Një që një bindi këtjera. Po i pikët një vërpullet ikon që e koveq arsuetim që me ik nga përësia. E veta një joj që po të qysh së më mësh e mënë në fa. Pa mirë Allah, në 55 një pun të ka mësh mënë, që s'ke punume që të mënën të mësh të të tërë. Për... E ke pru komplet, komplet, këto e ke pru me një pikë. A të konë, leula unzile alehi aje të mirë, një, një aje. Këllokon, a jetë, argumente këna zbritë natyrene, kosmosinë, gjitha, ushqiminë, a tha ma heret, një gjunin, pes fara gjunin të tuk, një nj tok është, një uj është, dadin gjyra në gjyra, a, që po dëmohë? Sahikja, ka lip argumente nga vetët ujnë, dhe. E kur lip argument të nëroze me arroganës, edhe mendjimalsi nga e përsia, e këtu Allah Gjallera nuk japapta. Nga se besimi që vijes i pasuj e arogansës oj mendjimalsis, nuk është besim të cilësor që i duhet një një një jutëm. Unë i të është, Allah, bëne qita, e bëni. Po bëj e kja. Ha, jo, kështë s'kazë. Ka që Allah, do me të mjaftu ushëm? Andaj shika, të nërëzër, Allah i tha, inë në më endë të mundhërë. E të është këtu mo Ti e ki detyre ju e të është me kumëtu, s'kamo, ti s'luksin argumente, ti shpalos argumente që la ti ka dhona për tëmë. Përndajt me dit edhe pozicionin tëmë, me ditë kompetencët e tua, diri ku ti mund është me shkuë. Po ka njerë natë ndërëzër të ndërëzër tentuem që për me bin di kënë the, dolim jashtë kompetenceve, dolim jashtë dhijësë. Së bënë kështë të, do njerën të kalumën i kanëzunë në limatë adithet. Të shpif haditha. Parënë të shpif haditha. Ka thonë pejgamberi ali isë romë, kur s'ka thonë që është të jetë. Kusht ledzan kje curë. Allahu eshnojsh pi 55 munjeve. E Allahu gjellë në alë e arru në 7 shukë. A tje, 7 breze gjele e arru në Allah gjellë në gjellë alë. E 75 milajke, bëjnë do për të, këtë që si farë të haditha, dhe. Ata njështë, Allah, Allah, qërë hadithi. Allah, Allah, qërë hadithi. Ninci hadithe janë për vijnë në sureve. Si daln ato? Dënë shpivnia në në në hadith e më citon njerëz të kopën se e di ja, në çush njerëz nivritë më vonë. Ata ikan kopën e moc. Konçu si ti për beka mëson. Konë buri kompanjë zakën kuron. Ku kuran slezan? U thojë shikami u thon muqtin Kur'an. A kuptova dëshira ka Allah kon inna antum zirr ti shtik kufit ti kim u ka dhuktin që ka Allah u that por teksoj skit i mohën. Ti s'bë me me me kërku argumente tjera. Ti s'bën marë viktim e e e e, e mashtrim me tyne nga seçtyn argumentet aftë. Nëse dikush dëm me besu e ka për ti mjaftuar shmargumente, jo një apo për ti mjaftu shmargumente. Ai që nuk don gjithmonë gjën arsyeja. Gjithmonë ka arsye. Nuk ka kjo punë hajgare. A dhe me të besu, po, hajtë bëjnë e kone hudit me, me, me dukatë. E hajtë të shumë nga me leku në që për dhjenë ty, e nga me po, pësë me që ti me po? E hajtë të shumë Zotin, sënonin këtu. A dhejtë të ndëvëzër, kërtë më mësimi ma dhe të vazhdojmë, ja presu unë dhejtë nashëm se këtu imi në fundë. Mirë po, kërkesat e pasin qerta, jënë pa fundë me, e në kuptu? kërkesët e pasin qëta, jënë pa fund me. Gaj shesikonin mëronën kërkun, ti e presim dëshirë, edhe këto, ti prani një falajletësime më një aspekt, jo, aloh, sajrështë e komenin në këtu me këmërën. Aja komenin me i nga presia, po nga një dhere caktume që të arsjetuot për latëm edhe nuk mund. Ndë la pojë thot, inëme e një të mund dhirë, të ji, vetëm mund dhirë, mund dhirëçka është, tekoj më thon runo burr ose dënimi i Allahut është rreptë. Çiç fazh? Ti më thon që kujdesu nëse jeta këtu donjës është sprovë. Ti më don logarit për begati. Ti çkjo punë jote. Wali kulli qawmin had e për çdo njeri kohëzues. Ai është Allahu xhelavala që u dhënë atë vetëm. Ne po qala dobi që kanu me këtë atë, do të vazhdojmë inshallah të lidhemi me këtë adet e diem në dersin e ardhshëm inshallah. Por në këto jetë e pa të mundësit se të njuftojme dhe redikohme një mentalitet arogant të korejshve, kërkjeset të pa fund me, për me njohë dëvërtetën të pasinqerta, dhe si Korani i trajtoj këto kërkjeset dhe këtë mentalitet me këto argument dhe me këtë dëmbëthon në shqerim, duke aludua gjithë mund të nërruzë në atë se këto jetë nuk kemet në për korejshet, por janë edhe për neve. Përëndaj, nga aspekti i jetësime të këto jetë vashqë, të i përshtatët të vërtetës, e jo të shikon që e vërtet të i përshtatët të ati, të mundohet të i regulohen punët të ti në përpudhje me bindin se këmëndojt për Allah të mundohen, të lërgoninatet, kalkulimit e të sektuarat përkësht me të kësoj dë njoje, dhe të i bindin të atën që Allah Gjallera ka shpallë në Koran. Dhe e fundi që e përfundum është, minjo vjëdëkosh, kompetenjës të të, të, të, të ti, edhe dëshira për të bënë mirë nuk duhet më na shtyjë me i kalu kompetencat ona tona. Kjo është shumë rëndësishme. Çefi për më bumir, është i mirë, por duhet të kuq ky çës i menaxhuim nga kufijtë e kompetencave të municivet ona. Nuk duhet dëshira më i kalu mundësit edhe kompetencat, nga se pastaj bën sherr. Çefi është, po më shnu hadithe që i japën. Ju jo më shtyp hadithe sa s'ka nevojë. Allahu na uzoft Në arrujtë allon nga këto vesit këshia që realishtë pu kanë kushtu njerë dhe i kushtojnë fatkecështë, e Allah nga përmësot gjendin nga mundso që më të vërët të jetojnë në këtë liber, gjda aspekt të jetë së tonë. Personë të me kaqë, dhe nda kemi nashënë. Usarullam ala Muhammadi wa ala Ahlihi wa sëshu wa sëllëm e të vestimin këthira.